Puncte de reflectie. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă salută din fața microfonului Vitalie Ienache, suntem la o nouă ediție în care vom despica firul celor mai importante evenimente politice de ultima oră, astăzi, împreună cu Ion Tăbărță, analist politic și expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politicon. Vă salut, domnule Tăbărță, bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Au trecut alegerile prezidențiale, nu avem încă rezultatul validat al Curții Constituționale, sunt contestate în parte rezultatele alegerilor și vreau întâi de toate să vă întreb ce concluzia ați tras în urma celui de-al doilea tur de scrutin, referindu-ne la modul în care s-a derulat respectiva alegere a șefului statului și normal aș vrea să vă referiți și la contestațiile care au parvenit. Un principiu de bază sau un prim principiu al democrațiilor moderne sunt, sunt alegerile libere și corecte. Corect, nici pe departe nu au fost aceste alegeri, pentru că ne uităm cum a decurs ziua scrutinului, ne uităm la toată campania și perioada electorală. Este evident că anumiți concurenți sau un anumit concurent a fost favorizat, a fost facilitat, a, fost a avut mai multe resurse pârghii da. la mână, era alt candidat sau principalul contra-candidat al puterii sau pseudo-puterii, așa numit de oligarhic, cei din potriva, a fost def defavorizat și din start a pornit cu o anumită handicap pentru reușita finală acestui scrutin. Alta este problema dacă aceste alegeri au fost libere. Pentru că la nivelul de corectitudine tot timpul în Republica Moldova au fost anumite probleme într-o anumită marjă. Așa a fost și pe perioada administrației sau conducerii comuniste. Putem să vorbim că același lucru a fost și în anul 2014. Însă acum este... Este întrebarea pe cât de libere au fost pentru aceste alegeri, au fost mai multe nereguri, fie că au fost voluntare, fie că au fost involuntare, însă am citit pe rețele de socializare metaforic referitor la principalele obiecții ale acestor alegeri, și anume că de fapt am așteptat 30 de mii de sirieni dar în locul lor au venit vreo 90.000 de de transnistreni. Adică avem două mari două semne de întrebare. De ce și în ce condiții s-a făcut ca concetățenii noștri să peste hotare, pur și simplu le-au încălcat un drept fundamental, un drept constituțional, și anume dreptul la vot. Și de s-au luat, luat peste noapte acești transnistreni bine organizat prezenți la anumite secții de vot de-a lungul, de lungul hotarului administrativ, dacă putem spune spunem așa, da. al răului Nistru. Pur și simplu lumea de acolo era șocată, mă refer aici la rezina, mă refer la varnet, mă refer la răscăiații vechi, că au apărut uh, acei mm. da, cetățeni de-a noștri din regiunea transnistreană, însă care mult timp au fost pe din afara câmpului politic al Republicii Moldova și au venit și chiar în anumite momente se comportau fel destul de, de obraznic. D Ați văzut și explicația Promolex dată într-o conferință de totalizare a monitorizării turului 2 de scrutin. Cei de la Promolex au zis că prezența masivă a locuitorilor din regiunea Transnistriană la acele secții de votare se datorează unei campanii bune a liderului socialiștilor Igor Dodon în acea regiune. Depinde de ce are el în vedere prin campania bună a lui Igor. Adică au fost mobilizați locuitorii Regiunii Transnistrene datorită acestei campanii. Dar eu am văzut materiale unii acei cetățeni de, de acolo spuneau că de ce au venit și de unde ei s-au luat spuneau că asta le-a organizat președintilor Întrebarea la care președintii s-a făcut referință clar la domnul, domnul Șăfciuc. Probabil această bună organizare a domnului Dodona avem o înțelegere despre care noi nu știm cu Evgenie Șăfciuc, cu acordul Federației Rusii, poate niște planuri urzite de mult de, de către Moscova. Noi, cred că dumneavoastră câțiva ani discutam poate discutam așa fără a se atrage multă atenție, însă scopul primar al lui, al lui Igor Dodona, al Federației Rusiei, este ca după evenimentele din Ucraina, ca Republica Moldova să fie oprită din parcursul său european, politic, iar politic, cum ar putea să fie, să fie că în câmpul politic constituțional al Republicii Moldova să fie inclus regiunea din stânga Nistru, să fie inclus locuitorii de acolo. Cred că acum a fost o primă testare, în condițiile când avem un anumit echilibru în preferințele alegătorilor din Republica Moldova IES-VEST, mai dăm drumul la... la cel puțin 100.000 de alegători, poate chiar și mai mult, cetățeni din regiunea transnistriană, care în timpul exercițiului electoral, pur și simplu știm pentru cine vor, vor vota. Așa, no, că, așa cum, li se dictează, cum le dictează propaganda, de fapt. De, de fapt, acolo toți sunt proruși. Acolo, puțin lume, este pro-europeană. Da, e anumite segmente a societății civile, anumiți sau business de acolo trage, scoate toate folosile cooperării cu Uniunea Europeană, însă din punct de vedere ideologic, ei sunt toți sunt proruși. Ne vom uita de grabă în campania lor pentru așa anumita funcție de, de președinte și toți se vor întreace cine este mai mult sau mai puțin prorus sau loial Moscovei. Despre Chișneu, despre Uniunea Europeană nimeni nu vorbește. Poate cineva să mai vorbească cum era, pare mie se, în 2011, Kaminsky, care vorbea despre o anumită relație uh, normală cu Chișneu, dar oricum în contextul uh, independenței regiunii transnăstrăinei și integrării ei în uh, spațiul uh, rusesc. Uh, este evident acest lucru că cetățenilor de acolo n-ai ce le imputa. Ei preiesc într-un anumit spațiu izolat, într-un anumit spațiu informațional. Ei, dacă vor sau când votează politic, fie că este acolo, fie că le se va permite să voteze aici, desigur că vor vota pentru vectorul estric al Republicii Moldova. Direcția pro-europeană nici de cum nu va avea de câștigat. Bine, noi acum putem să vorbim și nu fără anumite temei, că și acești cetățeni sunt sau acei locuitori sunt cetățenii Republicii Moldova și trebuie să aibă toate drepturile pe care le au cetățenii de pe malul drept al Răului Nisul. Dar, totodată, îi aduci să voteze când, în condițiile când ei sunt complet izolați. Dacă noi am fi avut un spațiu informațional, al mediei noastre, așa cum este ea la moment în regiunea Transnistriană. dacă partidilor politice din Republica Moldova sau partidilor politici moldovenești le, le se va permite să funcționeze acolo sau să se aibă extensie acolo, atunci poate am discutat una, dar în condițiile când ei nu și tu pur și simplu îi duci pe ei așa, pur și simplu artificial și îi implementezi pentru un anumit vot, cu un anumit scop anume, este totul altceva. Ca să fiu înțeles corect, eu nu sunt împotrivă ca acei oameni, acei cetățeni să se integreze în societatea moldovnească, însă acest lucru să facă natural. Vedem în cazul Occidentului când Oamenii s-au autoorganizat, au, auto au parcurs zeci, 10, chiar sute, chiar în anumite cazuri și mii de kilometri ca să voteze, li s-a barat acest drept, iar alții pur și simplu sunt luați, organizați, îmbarcați în anumit transport, nu este excluși pentru o anumită plată și sub anumite presiuni, duși la secțiile de votare și se spune, votați cu acela. Lucru este nici de departe, nu, nu, nu este corect și nu, nu vorbim despre exercitarea unui drept la vot. Deci pentru că tot vorbim de alegeri libere, spunem că nu au fost libere, dar ce înseamnă de fapt alegeri libere? Haideți să încercăm să identificăm criteriile după care am putea caracteriza sunt alegeri libere sau nu. Păi că nu, un mie cetățean nu este constrâns. Liber este că cetățenii nu, nu sunt constrânși, nu sunt șantajați. Li se permite dar bine, votez. e una când unui singur cetățean îi se încalcă dreptul la vot dar acum e vorba de mii de cetățeni și zic și eu exact. este un, este... asta indică un decalaj între situația de a avea alegeri libere și nelibere Libere când cetățenii Republicii Moldova sau cetățeanul unui societăț el este liber, singur, își a exprima dreptul său la vot. Fiecare că exprimă, fie că nu le exprimă, exprimă, vrea merge, vrea nu merge. Bine, domnule, când, te îmbărți să întreb. Merge... În ce măsură alegerile trebuie să fie nelibere încât să nu poată fi validate? Păi aici cred că anumite organisme internaționale, anumite instituții de evaluare, ar trebui să ne dea, ne dea acel răspuns, mă refer la cele instituții care au organizat, în cât sau care a fost gradul când uh, anumiți cetățeni au votat în sau nu au putut vota, alț alții au votat reșind din anumite constrângeri, uh, și anume, în, în, în, în ce mod s-a influențat acest lucru asupra rezultatului final? Să, vă facem, să facem anumite calcule. Dar haideți să admitem că scorul din. Bine, acum se speculează totuși că scorul între Igor Dodon și Maia Sandu. Aș a fost, fost mai strâns. A fost în jur și este, dacă suntem după actualitate, în jur de mii. Și chiar dacă acolo câțiva, câțiva mii n au putut vota, dar chiar aici câțiva mii au votat, mă refer la cei din Transnistria, așa în mod sau au votat pur și simplu cu picioarele, cum să, să, să mai spune. Aduși să, să voteze cu, cu picioarele. E și oricum nu schimba proporția uh -huh. rezultatului final. Dar haideți să admitem că uh, scorul ar fi fost mai strâns. Ar fi fost în jur de vreo 10.000. Sau în jur de 15.000. Un procent, hai să spunem. În jur de de un de procent. Atunci vedem că în acest mod, noi nu am fi putut vorbi despre faptul că alegerile liberi nu au influențat rezultatul final. Ne aducem aminte ce a fost în anul 2004-2005 în Ucraina, când s-a demonstrat că frauda sau că alegerile nu, nu au fost libere datorită faptul că frauda a influențat rezultatul votului final. E în Occident, acolo, hai să spunem, estimativ în jur de 10.000 nu au putut vota, Aici, în partea asta, dacă să nu uităm în comparație cu primul, cu primul tur undeva în jur de vreo 15.000 au votat mai mult și poftim. Să schimbă, schimbă proporția, să schimbă raportul și în acest caz de fapt, Victoria trebuia să, să aparțină unui candidat și, dar de, de, de, de fapt ea aparține altul. În acest caz, alegerile și prin partea nu, nu au fost libere și din potriva au fost fraudate. Și dacă să, să răspund la întrebarea dumneavoastră, pe cât această, aceste bariere și aceste presiuni sau această autoorganizare și organizare au influențat în așa mod rezultatul final al alegerilor ca ele să fie considerate fraudate. Dar într-un anumit context trebuie să fim de acord cu dumneavoastră că puteau să fie fraudate. Pentru că Igor Dodon cred că cu concursul cel puțin tacit al autorităților noastre, când au, văzut, când au sesizat, când s-a văzut această autoorganizare masivă venită din, din diaspore, au cum cumva să contracareze, așa și nu s-a răspuns nici într-un fel la solicitările că să fie mărit numărul secțiilor de vot, numărul buletinilor, acoperindu-se după anumite regulamente, chiar putem pe să spunem idiote, iar din partea celălaltă s-a hotărât totuși, haideți cumva să ne asigurăm. Și s-au asigurat cu prezența acestor trasnistrieri. Pentru că această prezență a în depinde că a fost și o campanie foarte bună mobilizatoare a lui Igor Dodon. Dar de ce nimeni nu a știut despre această campanie? Spre exemplu, am aflat post-factul. Dar chiar să admitem că, că este așa. Ea nu ar fi fost posibil fără concursul autorităților nerecunoscute de, de acolo. Ne aducem aminte că permanent în ziua a cei cetățeni care doreau să voteze, chiar cetă, cetățenii locuitorilor, satelor din stânga ministrului care se află sub jurisdicția Republicii. Dar nu puteam vota. Nu puteam vota, pentru că așa numit am de acolo, permanent, le opreau autobuzul, nu, nu, nu le-ți permitea să voteze. Dar cum toți stau și din potrivă pe autobuze sau pe autocare sau pe, pe, pe transport creau văbără? alegeri Este clar că s-a făcut voluntar, s-a făcut deliberat. Și aici la sigur a avut bloc înțelegere pe lângă, hai să adminim această campanie de mobilizare foarte bună a lui Igor Dudor, anumite înțelegeri cu așa anumitele autorități de acolo. Desigur cu această mângăiere, sau cum să-i mai spun, permisiunea Moscovei. și alta este întrebarea pe cât autoritățile noastre au facilitat, au participat, au permis un a fost nostru. Bine, ce în acest caz nu poate să vină să, să blocheze secțiile de vot. Dar totodată eu cred că ce putea să autorizeze Sinsul să se facă apel la Procuratura Generală sau la Ministerul de Interne să, să Bun, clarifice de... situația. Ce se întâmplă de fapt acolo? Lumea din acele sate care în, votau de 20 ceva de ani în anumite condiții normale, pur și simplu, la un moment dat s-a pomenit că de fapt nu pot vota la ei acasă. Bun, avem uh, și concluziile unor organizații internaționale care au monitorizat cel de-al dolea la al alegerilor și nu numai cel de-al dolea la al alegerilor prezidențiale. Concluzia e una standard, să-i spunem, uh, așa cum se întâmplă ori de câte ori avem alegeri. Ori mai, de... mai așteptăm, totuși sunt uh, primele reacții sunt reacții... Sunt primele reacții care spun, să amintim, da, spun vo... că au existat nereguli, dar așteptem, într fel... Așteptăm... În mare parte nu, au fost libere că, și corecte. Că, că vor fi anumite uh, rapoarte mai detaliate, pentru că cineva, în, în anumit mod similar, s-a spus uh, și în aprilie 2009 dar când am văzut rapoarte detaliate de fapt nu este chiar așa pentru că noi aici vorbim despre uh, anumite criterii de evoluție da, e concluzia pe care ne-au oferit-o în conferința de presă de final adică... bine catar la noi sau dacă să ne uităm mai, mai detaliat asupra cei ce ne-au spus nu chiar așa este da mă gândesc că aceste rapoarte oare sunt completate ulterior iată acum Maia Sandu zice că va veni la comisia comisie electorală centrală cu probe concludente privind fraudarea alegerilor și chiar îndeamnă la semnarea unui apel prin care aceste declarații aceste alegeri să fie declarate nule. Ce șanse credeți că ar avea să se întâmple acest lucru? Nu prea cred în. Ce în, șanse ar fi? În șanse, însă, oricum, acest lucru trebuie să se facă, societatea trebuie să afle ce s-a întâmplat, comunitatea externă la, la fel. Nu s-a reușit în cazul alegerilor din 5 aprilie 2009, când fraudele cred că au fost, nu știu, mai mari sau mai dar oricum a fost cineva mai mai evident de atunci. Bine, că... actuala guvernare se dă mai pro-europeană decât cea de atunci, și zic asta. Se dă corect, dumneavoastră, să remarcat. se, se dă pro-europeană. Trebuie de discutat cât de pro-europeană este. Mie, mi -a, mi -a da, propun... dar când te dai pro-europeană, asta zic în cazul de față, în fața oficialităților europene. Spunea, spunea într-un interviu cu Europa Liberă, pe care de altfel l a difuzat azi, o secvență, cel puțin am difuzat-o și în ediția matinală la radio, spunea în interviul cu Europa Liberă zic Fred Mureșan că acum autoritățile Republicii Moldova au demonstrat europenilor că nu sunt parteneri credibili tocmai pentru că nu au știut măcar să creeze condiții pentru a le oferi cetățenilor din diasporă dreptul un normal, constituțional de a vota. Faptul pentru care europenii se vor uita cu scepticism acum către autoritățile de la Chișinău. Zic asta în contextul celor pe care le discutam mai devreme domnule Tăbărță. E important pentru autoritățile care se dau pro-europene să ia în calcul ceea ce cred europenii. Dacă anumite organizații occidentale vor spune că alegerile într-adevăr pot fi declarate nu în urma fraudelor, vor trebui să țină cont și cei de la Chișinău de asta, nu? Teoretic, da, dar știți, mai degrabă acum a fost dată de către actuala guvernare o palmă, nu atât partenerilor europeni, pentru că partenerii europeni deja s-au convins în, pe propria piele ce înseamnă aceste autorități pro-europene ale Republicii Moldova, dar mai degrabă a fost o dată o palmă partenerilor americani. Pentru că, hai să spunem, deschiderea spre Occident al, al actualei guvernări, mai mult a venit pe filiera americană, chiar pot să spun română, decât pe filiera europeană. Pentru că, după tot ce s-a întâmplat în sistemul bancar, după tot ce s-a întâmplat în anul 2015, europenii reprezentantul Uniunii Europene Republicii Moldova, Pierca Tapioa, a reacționat destul de dur. Și guvernul lui Filip i-a trebuit foarte mult efort să obțină un, o anumită acceptabilitate. Din partea partenerilor uh, americani, să vedem cu, cu fondul, acum par, uh, se semnează un program sau să se a semnat. Uh, parcă Banca Mondială începe din nou. Da, adică tot americanii, care acum ar trebui să se simtă sfidați într-un fel, pentru că au observat normal că. Igor Dodon a fost ajutat tocmai de către guvernare și, prin, și mediatic și prin resurse administrative a fost ajutat să devină președinte. Exact, pentru că nu este secret că administrația americană, în general cancelarele occidentale și cele europene aici, Uh, au pus miză pe, pe maia Sandu însă au pus miză în urma unui scrutin electoral cum l-am numit noi mai dumneavoastră, cu dumneavoastră mai de vreme sau cum de fapt ar trebui să fie într-o democrație electorală sau într-o democrație procedurală uh, liber și corect. Însă, din potrivă, am văzut că a fost a ajutat și a facilitat un candidat pro-rus în detrimentul acestui uh, candidat pro-european, pro-american sau pro- occidental. Ba din potrivă ei s-au pus în încărcă foarte foarte multe. Aici nu cred că va mai ține expresia speakerului parlamentului, domnului Candu. Ei, aveam acum un anumit echilibru un proședinte. De stânga de, și o guvernare guvern. de dreapta. Da, care, nu știm pe cât de dreapta da, e da, mai care, mult. Care guvernare de dreapta? Partidul Democrat tot timpul a fost un partid de... Doar partidul liberal, da, și, din ce a la guvernare. și din PLDM. din mie. dacă să facem un calcule, care am fi avut o proporție undeva... De 70 ceva la sută, probabil. Da, undeva... A stângii față de dreapta din interiorul actualei actuale coaliții de guvernare. Exact. 20, coaliții nescrise, așa. 20, stup. hai să spunem de dreapta, aproape 40 de, de stângă. Deci de cum nu este o guvernare de, de dreapta? Eu nu cred că va mai, va mai merge astfel de argumente. Bine, poate cineva din sânul guvernării sau care coordonează guvernarea mizează pe faptul da, s-a făcut anumite promisiuni, dar s-a făcut administrații Obama, s-a făcut din Newland, care de fapt își face bagajele și uh, va veni altă persoană în locul dumneavoastră da. și în general a întregii Să Scădeți dacă anumite promisiuni făcute, unor gata, nu mai sunt valabile. Dar aici noi vorbim despre o anumită memorie instituțională venită din SUA, nu din Republica Moldova. Știți, la noi tot timpul s-a vorbit una la Bruxelles și cu totul altceva la Moscova. Sau poate s-a încercat în așa mod de a. Uh, trage de timp de a și a pregăti terenul pentru o colaborare mai strânsă cu, cu Iestu și vom asista și la principalul partid de guvernare o retorică de genul pe care am avut-o acum văd 2 ani la Partidul Comuniștilor, că de fapt noi prin integrare europeană am înțeles modernizarea europeană, dar de fapt trebuie să avem relații bune cu Federația Rusă și de fapt Federația Rusă este partenerul nostru secular, milionar, nu mai știu de care, dar Bun, domnule Tăbărță, am zis să revenim la întrebarea de a oară întrebam dacă sunt șanse ca alegerile să fie declarate nule. Probabil e cazul să amintim și de corectitudinea acestor alegeri, chiar de corectitudinea numărării voturilor. Știți că s-a depistat că întru, în trei localități în câteva secții de votare au fost inversate rezultatele când au ajuns la Comisia Electorală Centrală. Atum, acolo unde câștigase Maia Sandu, era favorizat, deci inversarea era făcută în asemenea mod încât să fie favorizat Igor de Zonă în toate cazurile depistate. Ulterior, Comisia Electorală Centrală a zis că sunt unii trei cazuri. Și că nu, trebuie acum, de văzut și din cauza oboselii. Acum zic, ce, ce înseamnă din cauza oboselii, că nu organizăm alegeri în fiecare zi. Și cel mai straniu este că Bine, se mai întâmplă greșelile, dar în toate trei cazuri greșelile erau în defavoarea domnului Dodon. Da, nu poate fi o coincidență. Și în, fa și în favoarea domnului Dodon. Exact. Păi asta spuneam, că nu poate fi o coincidență. Bizară ar fi să se întâmple Puteți, tocmai cum, așa. Cum în și vine Comisia Electorală Centrală și, ca, și prin ce demonstrează că sunt unicele cele trei cazuri și că nu mai sunt uh, cazuri dintre acele. E ușor să închizi problema în asemenea mod. Eu zic că acum Aia Sandor avea tot dreptul să ceară cel puțin renumărarea voturilor înainte de poate de a cere chiar declararea alegerilor. Nu le da în cele din urmă, ce trebuie să se întâmple pentru ca alegerile să fie declarate nule, așa cum își dorește lidera PAS? Cred că revenim la cele ce am discutat mai devreme. Trebuie ca... da, o să dăm un răspuns concret ca să înțeleagă lumea, pentru că multă lume care a votat pe Maia Sandu, acum se întreabă vor fi anulate sau nu alegerile, sau mergem înainte cu Igor Dodon? Am mari dubii că aceste alegeri vor fi anulate, bani vor fi invocate diferite motive pe care dumneavoastră le-ați menționat mai sus, că eroare tehnică, fie că este eroare mecanică din cauza obosirii, că nu mai știu ce, că aceste uh, greșeli, uh, aceste fraude uh, nu au influențat într-atât de mult ca să vorbim despre fraudarea în general a alegerilor. Iar scopul atât a doamnei Maia Sandu și al liderului platformii da, domnul Andrei Năstață să adune cât mai multe probe e, con concludente. Și dacă într-adevăr ar fi adunate suficiente probe care să demonstreze destul de clar că în condițiile când ar fi fost totul normal așa cum, cum trebuia să fie în ce privește organizarea acestor alegeri aceste aceste fraude ar fi putut duce la un alt rezultat final al alegerilor, atunci, desigur, trebuie să se pună aceste presiuni pentru uh, anularea acestui tur 2 și el să fie repetat. Cum a fost în, cauzul, în cazul Ucrainei în 2005, dar să ne aducem aminte de atunci că am avut și concursul uh, partenerilor occidentale a Ucrainei, ne aducem aminte despre misiunea specială la Chiv a fostului președinte polonesc Vasnevski care a negociat cu cei doi contracandidați de atunci, Iusinko și Ianukovic. Până la urmă s-a demonstrat clar că s-a fraudat într-atât de mult că s-a distorsionat rezultatul final. Dacă liderii de, de opoziție reală sau acest e, pol pe care l-a reprezentat Maya Sandu, desigur că nu numai a fost implicată și a reprezentat acest pol, vor reuși să demonstreze că tot ce s a întâmplat nu este întâmplător, nu este pur și simplu ceva mecanic, atunci desigur vor trebui să fie aceste, aceste presiuni. Doar oricum presiunile trebuie să fie din partea cetățenilor, pentru că este evident că avem o legislație nu cea mai potrivită. Da, dar pentru, asta deja pentru viitor. Cum... Pentru, dar oricum, noi nu Bun, cred recomandări, că... acum vorbim chiar de momentul... Bine, în condițiile când nu vom putea face nimic și nu se va face nimic, oricum trebuie să fie presiuni, că să nu admitim și la alți Por exemplu, diaspora, cum, da. cum se votează. În plus... Ce facem cu aceștii... Dar cum autoritățile domnule de bărță trebuie să spunem că sunt așa mulțumite și liniștite pentru că și temperatura uh, spiritului protestatar, metaforic să spun așa, nu e tocmai ridicată. Au uh, încercat unioniștii să organizeze proteste, dar vedem că se stingă aceste proteste. Zic că autoritățile sunt... Bine mersi dacă spiritul protestatar nu Bine, e prezent în Andrei stradă. Andrei Nastasă, liderul platformei, da, fiind întrebat de ce nu este la proteste, Dumnezeu a spus că noi așteptăm, pardon, noi nu așteptăm, noi așteptăm să vedem în urma strângerii, adunării, colectării de noi a tuturor neregulor, tuturor fraud, să să adunăm niște un dosar mai concludent, niște, niște probii mai multe, ca pute să putem să ieșim să protestăm cu ele. Și dacă nu mă greșesc, pe duminică, a fost deja anunțat un protest de, de, de amploare, uh, venită din, din partea celor care nu sunt de acord cu modul de desfășurare și de aici uh, al rezultatelor, uh, rezultatelor alegerilor. Vom vedea bine. Iuna, da, dași... să vedem dacă va fi doar o scânteie care... Bun, se va stinge, ori va aprinde flacăra. Or, neregula au fost și au fost nu puține. Și noi cred că trebuie să discutăm în alte și despre altceva, despre campania, despre perioada electorală. Pentru, pentru mine, aici au fost marele probleme. Eu nu zic că ziua votul a fost tot perfect. Nu, nu, și aici avem, am mai menționat, cu diaspora, cu aceștia și transnistieni, cu, cu multe, multe altele. Însă, noi cred că trebuie să îmblăm cumva la, la perioada și campanie electorală pentru că în mod vedit, un anumit concurent a fost favorizat iar alt e, concurent defavorizat. Ce sunt cu toate aceste, aceste povești cu, cu, cu sirieni cu, cu implicarea bisericii cu numai știu ce e, da, noi înțelegem că o campanie electorală o, cum, e, este o campanie electorală e de curge după o altă logică sunt anumite acuzații, sunt anumite lovituri. uneori chiar undeva pe, pe subcentură, asta este și într-un stat democratic. Campania are logica sa. este suficient chiar să nu uităm la recentul scrutin din, din, din SUA. Însă oricum a, sunt păstrați anumiți parametri, ai, nici nu vreau să zic a bunului simț, dar al unui cadru instituțional, parametru instituțional, care nu ar favoriza sau defavoriza un alt, un alt candidat. Nu, nu, nu este uh, corect așa ceva. Apropo că am să deschid o paranteză, ați văzut probabil că Igor Dodon a acționat Rais Moldova în judecată pentru acel articol da, de Da, trebu trebuie de spus că și Dumnealui a fost acționat în judecată și a pierdut, cel puțin, prima instanță s-a arătat niște... Uh, chestii inventate sau niște acuze, niște, niște constatări al dumnelui, niște declarații al lui legate de business-ul fostului premier Valeriu Treleț. Și a pierdut în, în instanță, în prima instanță. De ce dumneălui nu nu a vorbit și despre asta? Bine, acum când stă cu guvernarea care stă bine cu justiția, poate se simte mai nu, dar, mai în formă. Dumneavoastră... așa nu ne-a dat clar nu, un răspuns. Și probabil aici a fost una dintre greșelile strategice ale doamnei Maesan, da, ea a vorbit, dar oricum a vorbit cumva neaccentuând, ne nepunctând. Ne... Ne ne ne dumnealui are o casă care o are, e bine, e domnului Dumnealui, e, nu e e ce câmp sau nu la proprietatea Dumnealui, dar de unde, din ce bani, când ne ajut părință. Păi cum, te ajută părinți, dar tu sponsorizezi sau faci donații pentru biserică, biserică, faci donații pentru partid, de care nu, nu prea seamănă ceea ce are Dumnealui, că trăiești. Cu ceea ce ar avea părinții. Cu ceea ce ar avea părinții, că, avea părințe, că suntem o familie mare, dar numai întreținele între, între curentie ale toate cheltuielile Dumnealui, cu plus întreținerea familiei, copiii la școală, presupun că sunt și alte cheltuieli s-ar duce la câteva, câteva zeci de mii de lei sau la, nu mai știu știut acolo, două, trei mii de euro pe, pe lună, prin când veniturile lui sunt care care sunt, în plus el mai dă bani la biserică, în plus uh, uh, multe alte acțiuni de filantropie, aici anumite lucruri nu, nu prea se, uh, se, se, se încheagă, nu se leagă, pentru că dumnealui e de -a înjudecată pentru, numai, pentru anumite publicații, însă până la urmă nu ne-a spus punctat. Așa, am răspuns: Suntem o familie mare, am luat un credit, părinții omenire. Deci nu spus, poate demonstra concret nu, de nu unde are de resursele devenit. Și eu cred că mass media aici trebuie să, să, să nu se bată, să ceară clarificări, să, să vadă. Clar. punct pipung, 1, 2, 3. Care sunt cheltuiele? 1, 2, 3. Cum sunt acoperite aceste cheltuieli? Cred că este un lucru esențial. Și acest lucru trebuie să înceapă de la înalții demnitare de stat. Pentru că uh, Dumnealui vine așa, știți, cu acuze la, la, la toată lumea, dar în plus uh, uh, cumva repede și ușor se spală însuși. Domnule Tăbârță, nu avem prea mult timp, am vrut să mai abordăm niște teme post-electorale, dar vreau să vă întreb oricum despre comportamentul domnului Dodon în calitate de președinte ales chiar dacă încă confirmat de curtea Constituțională după scrutinul de duminică. Zice presa că declară una pentru media rusească și cu totul alta declară atunci când se întoarce cu fața spre ei europeni europenilor le spune că vom rămâne în aceleași relații în continuare, când se întoarce spre ei, spune că voi lupta pentru denunțarea acordului de asociere, voi lupta pentru federalizare și așa mai departe. Ei, ce poți spune? No, nu ne rămâne decât una aici în interior. Să biem ceai, ne ți acum, a spus uh, dumnealui. ce ceai. Cred că va trebui să biem ceai, eu nu știu ce ni se prevede din nou uh, acum. Vom aștepta e bine, dar dacă să vorbim uh, lăsând puțin ironia uh, cred că avem mai multe întrebări pe care noi le vom ști uh, în curând. Igor Dodon a promis multe rușilor dar ne aducem minte dacă să facem o paralelă cu anul 2001, că a promis și Voronin, Voronin, da, Uniunea Rusia-Berarus. Și aici la de acasă nu se potrivește cu tocmeala de la târg sau cum ar fi vorba. În a doilea rând vom vedea cum dumnealui va putea să coabiteze cu actuala actuală guvernare nu știu cât va dura această lună de miere sau coabitare așa tacită sau armonioasă tacită. Și în al treilea rând vom vedea cum Dumnealui va reuși să construiască relații strategice cu Occidentul. Pentru că noi avem nevoie de Occident nu pur și simplu așa de flori, de cuc, dar avem nevoie de partenerii occidentali pentru că ei sunt partenerii noștri de dezvoltare și pentru a rezista a supraviețui economic. Bun, domnule Tăbârță, denunțarea acordului de asociere ar duce la reintroducerea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni? Bine, eu cred că aici Eu vă întreb asta e... pentru că Dodon -um spune că vrea să mențină liberalizarea regimului de vize, dar pe de altă parte spune că va lupta pentru denunțarea acordului de asociere. Deocamdată sunt niște declarații populiste. Sigur că acest acord de asociere se bazează pe un schelet mult mai mai complex. Iar în acest schelet al înțelegerilor dintre Uniunii europene este desigur și acordul de liber schimb economic, este legat de regimul liberalizat de viză ca doi piloni principali. Pentru că Igor Dodon, știți, vrea să îmbde la una, anume la acest diseftiei sau acest acord sau partea economică, doar totodată să lăsăm partea care ne convine. Dar nu chiar este așa. De fapt, noi de ce am fost criticat? Că noi am făcut în anumite perioade reforme pe anumite segmente și, din potrivă, unii erau un interes de la altul, de la ordine, n -a făcut deloc reforme. Spre exemplu, regimul liberalizat de viză. Noi ne-am mișcat foarte bine în tot ce ține aspecte de migrație, de, de, de, de uh, securizare, dar, totodată, n a vrut să de deloc la justiție pentru că acolo sunt ascuns alte interese. Eu nu cred că v-am avea rășit domnului Dodon. Haideți, asta negociem, dar asta lăsăm. Pentru da, că am că... umblat pe la cauciucuri, nu și la motor, vorba aceea. E, exact. Uh, până la urmă, dacă ne aducem aminte cum a fost semnat acord de asociere s-a negociat în complex desigur că aceste două laturi scoase în evidență aspectul liberii circulației și relațiilor economice nu, mie îmi vine greu să cred că a, va reuși Dumnezeu să meargă selectiv la noi avem justiție selectivă și hai să spunem favoruri pentru cineva și de favoar pentru, pentru altcineva. cu partenerii europeni cu partenerii occidentali nu cred că va mai merge așa. Eu prima aici domnule Intrăm, da, bârța... în într o într o perioadă destul de confuză și nu este exclus. Incertă așa. Incertă și nu exclus chiar turbulentă. Mulțumesc analistului politic Ion Tăbărță, invitatul acestei ediții, vă aștept și în una din emisiunile viitoare. La rândul Vitalia Enache, din fața microfonului, vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți. Ne reîntâlnim mâine de la ora nouă și un sfert, să aveți o zi e poate de bună. Puncte de reflexie,